A aki minden igazságra elvezet minket. So, Úgyhogy Szentlélek, arra kérünk téged, hogy gyere, and to testify to the truth of these things, és tegyél bizonságot arról, hogy ezek a dolgok igazak. Hogy legyen inkább minden ember hazug, csak te, Istenünk, legyél igaz. Szeretnénk tudni a te véleményedet az életünkről. Szeretnénk Jézus Krisztus képmására formálódni. És szeretnénk sok dicsőséget hozni neked. Úgyhogy Uram, arra kérünk, hogy ahogy odaadjuk magunkat az igének, formáld az életünket that you would um, produce, be able to produce fruit in our lives hogy hadd legyenek gyümölcsök az életünkben És that you would receive glory. És te kapd ezért a dicsőséget and holy spirit i ask that you would give me help to communicate what's in these That We wouldn't hear my voice, but we would hear your voice. az én hangomat hallják az emberek, hanem a tiédet. In Jesus' name. Amen. Amen. We started the book of 1 John last week. Múlt héten elkezdtük János első leveli, levelének a tanulmányozását. És sok időt töltöttünk azzal, hogy megbeszéljük, hogy miért is írta János ezt a levelet, és ő ezt elmondja nekünk. There's five reasons that you can find. Öt okot találtunk. Just in plain English. Egyszerű, magyar nyelven. Hogy ezért írom ezt nektek. Hogy legyen közösségetek. Hogy legyen örömötök. Hogy legyen tiszta lelkismeretetek. Ne legyetek becsapva. And finally in chapter verse probably the main reason he's writing this. És az ötödik rész 13. versében elmondja nekünk a fő okot, ami miatt hogy legyen bizonyosságunk az örök életünkről. Tudjuk azt, hogy örök életünk van. That's a good thing to know, isn't it? Ez egy jó dolog, ha valaki ezt tudja, igaz? I mean, that's, that Ez mindent megváltoztat. You know ha hogy Hogyha tudod, hogy örök életed van, akkor másképp éled ezt a rövid, kis gyenge, kis gyenguska földi életedet. Hogyha tudod, hogy örök életed van, akkor teljesen másképp éled az életedet. És János azt szeretné, ha tudnánk, hogy örök életünk van. És azt szeretné, ha tudnánk, hogy örök életünk van. At which really, which, which really és egy olyan részt fogunk most megnézni, amiben János a bűnről beszél. About to sin. És arról, hogy nagyon fontos, hogy megvalljuk a bűneinket. To, to light, és hogy a világosságban és az igazságban járjunk. We like Hogyha azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, akkor úgy is kell viselkednünk. És egy része ennek nem csak arról szól, hogy jól élünk, és távol tartjuk magunkat a bűntől, hanem meg is valljuk a bűneinket. És hiszünk abban, hogy Isten hű és igaz, és megbocsátja a mi vétkeinket. És hiszem azt, hogyha hiszünk ebben, akkor ez hatalmas szabadságot hoz az életünkbe. We'll have a clear Mert tiszta a lelkiismeretünk. Nem túl jó buli, hogyha megnézzük a bűneinket. Nem egy vicces dolog a bűneinket a világosságba hozni. It's painful. Ez fájdalmas. Mondtam nektek ezt a kis történetet, elmondtam, hogy amikor uh, Miriam bejött a szobánkba reggel. And the, the blinds were still down dark in our room. Mindig húzva és még sötét volt a szobában. És láttam, ahogy a keze a lámpa kapcsolóhoz közelít. And I said, no, no, no, Miriam don't és mondtam hogy nem ne, még nekapcsolt fel a lámpát és kérdezte hogy miért? Sokszor mondja azt nagyjából mindenre hogy miért? És azt mondtam hogy mert fájni fog tőle a szemünk. Most a szemünk a pupillánk ki van that's It's painful. És hasonlóképpen, amikor a bűnünket a világosságra hozzuk az a fájdalmas. But if we're going to live in the light. De ha világosságban szeretnénk élni, akkor ezt meg kell tennünk. És milyen fajta életünk lenne, ha ezt a sötétségben élnénk? Kind of you you know, down, milyen lett volna a mai napot, ha azt mondod reggel, hogy le, lehúzva hagyom a redőnyt, nem kapcsolom fel a lámpát. Egyáltalán ki nézek a kis szobámból. És nem nézek ki a konyhába, hogy mekkora uh, rumli van ott. Egyáltalán sehova se nézek. Mert túl fájdalmas nekem felkapcsolni a villanyt. Tehát, hogyha összinték vagyunk, akkor ez egy, egy kihívást kell hogy jelentsen számunkra. But it's a challenge that has benefits. De ez egy olyan kihívás, aminek előnyei vannak. It's going to pay off in the end. És a végén ez, ez kifizetődik számunkra. If we learn to live in the light. Hogyha megtanuljuk, hogy hogyan éljünk a világosságban. John tells us that we will have fellowship akkor János azt mondja nekünk, hogy Istennel lesz közösségünk, will have joy, és örömünk lesz, will have a clear és tiszta lesz a lelkiismeretünk. És ki nem szeretné, hogy így legyen? So, anybody, Van valaki, aki, akinek ez nem tetszik, you can be right now. mert akkor nyugodtan elmehettek, you have your lunch. nyugodtan menjetek haza, megebédeltek, like de én szeretnék közösségben lenni az atyával, én szeretném az Úr örömét megtapasztalni, és szeretném, a tiszta lenne lelkiismeretem. A második rész hatodik verse lesz az összefoglaló versünk, Actually, e felé haladunk. De inkább az ötös és hatos vers, But whoever keeps his word, in him truly the love of God is perfected. By this we may know that we are in him. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walks. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljes lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. És e felé tartunk ma. Hogy tudjuk azt, hogy ő benne vagyunk, és hogy úgy járjunk, ahogyan ő járt. Tehát térjünk vissza az egyes, uh, első fejezet ötödik verséhez. This is the message. Ez pedig az az üzenet. This refers to the word of life that he described in the first four verses. Ez az élet igéjére utal, amit az első négy versben írt le. Ami Jézus Krisztusnak a leírása. Jézus élete nem csak egy élet volt, hanem egy üzenet. Egy tiszta üzenet volt az atyától számunkra. John János azt mondja, hogy ott voltam, láttam, hallottam, We heard this from him and we now proclaim it to you. Hallottuk ezt tőle, és most bizonyságot teszünk róla nektek. Hogy Isten a világosság, és nincs benne semmi sötétség. God is light Isten a világosság. Him is no És nincs benne semmi sötétség. Reading, reading És túl sok időt töltöttem el ezen a héten arról, hogy a, a, a fényről olvastam különböző cikkeket. No Olyan dolgokat olvastam, amiről Jánosnak még fogalma sem volt. You know, of a fénysebességről. You know, of <laughs> Einstein relativitás elméletéről. Did you know that, uh, that it's Tudjátok, hogy a, az elmélet szerint, hogyha az ember képes lenne a fény sebességével haladni, akkor az idő megállna. I, I that was just a fiction, uh, thing. Én úgy gondoltam, hogy ez csak egy ilyen kis tudományos fantasztikus uh, elgondolás volt. And it, and it gives us, you know, some interesting thoughts about Where God dwells. És akkor egy kicsit uh, érdekes dolgokat uh, tudunk gondolni arról, hogy hol lakik Isten. Mert Istenre úgy gondolunk, mint aki az időn kívül áll. That he lives in the eternal now. Ő az örökkévaló mostban él. With God there's no beginning and end. nincs before or after. Kezdet és vég nincs az, hogy előtte valami előtt vagy valami után. You know, feel satisfied that it happened. Ő nem vár valamit, és aztán elégedett, hogy végre megtörténik. But he's, he's outside of time. Hanem ő az időn kívül áll. És talán János itt valami olyat mondott, amit később meg fogunk érteni. Hogy Isten a világosság. Isten a világosság. Ő nem egy ő, olyan valaki, aki vár ránk az idő végezeténél. But that he in the now. hanem a mostan van is benne van. Én the... okay, I I hogy nem fogok erről beszélni, de néhány dolgot muszáj mondanom. Gondoltatok e arra, hogy mi van most? The, does it exist? Hogy ez létezik? It really doesn't. Igazán nem. Right? We wait for the moment to happen. Várjuk azt a pillanatot, hogy eljöjjön. And then there's just this and then it's gone. És akkor egy pillanat, right? és kész vége. Like time for us is, is future and past. Az idő igazán számunkra a jövő és a múlt. And there's this very thin line És <gül> van ez a vékony vonal, ami a kettőt elválasztja. What we Amit úgy we hogy most, vagy jelen. the future is past és mi de kapunk a jövő már a múlt. And maybe this is that eternal now where God lives, that that thin line that separates the two. És talán ez az a vékony időszék a múlt és a jövő közötti örökkévaló jelen, amelyben Isten and, lakik, lakozik. And to me this this is this is an encouragement. I'll és számomra ez egy bátorítás, és elmondom azt is, hogy miért? Because sometimes I view God as waiting for me at the end of time. He's in heaven just waiting for me to run my Of course. Néha úgy nézek Istenre, hogy ő ott áll az idő végén, és csak úgy vár rám a mennyben, hogy én itt végfutom ezt a, ezt a küzdelmet, vagy az életet, és akkor majd ott leszek velem. Hogy ő az időn kívül áll, ott volt a, az idő kezdetén, amikor mindent megteremtett. He's waiting for us at the end of time. És aztán most ott áll az idők végezetén, én ott vár minket. But if this is the place where God dwells, De ha ez az, ahol Isten lakozik, akkor talán ő most várám. Maybe he's waiting for you right now. Talán most vár rád is. Maybe he wants to have fellowship with you right now, not just in heaven. Talán most akar veled közösségben lenni, nem csak a mennyben. Not just one day when time is no more. Nem csak akkor, majd egy nap, amikor már nincsen idő. But right now. Hanem most. In light, a világosságban. Where no darkness, ahol nincsen sötétség. Tehát most már csak annyi a dolgunk, hogy megtanuljunk a fénysebességével közlekedni. János persze nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy a világosságban kell járnunk. Then we'll have with God. És akkor közösségben leszünk Istennel. About the, the of God. Természetesen János ebben a korban még semmit nem tud a fénysebességről. Ő Istennek az erkölcsi irányéről beszél. Talking about God's holiness, God's transcendence. Istennek a, a szentségéről, és hogy ő mindenek felett áll. That he is light. És hogy ő a világosság. And there's no darkness in him at all. És egyáltalán semmilyen sötétség nincs benne. There's no shadow. Nincsen árnyék. Uh, Mark Twain, who I think is Very said, Mark Twain, aki szerintem egy nagyon okos amerikai író volt, azt mondta, that all men are moons. hogy minden ember egy hold. We, we look nagyon fényesnek tűnünk. But we all have this, this dark side. De mindenkinek van ez a sötét oldala. Van egy olyan oldalunk, amit soha nem mutatunk meg. Hide it. Elrejtjük. hide I don't want you to see it. Én nem akarom, hogy te ezt Nem akarom, hogy te is ezt lássad. We, we, we that are, that És elrejtjük azokat a dolgokat, amiket szégyellünk. Like Olyanok vagyunk, mint holdak. But God has no dark side. De Istennek nincsen sötét oldala. Like Ő olyan, mint a nap. Hogyha a napot megkerülöd és megnézed a másik oldalát, ott sincs sötétség. A nap minden irányba uh, világít. Continuously. Folyamatosan. And no és nincs benne sötétség. Is és Isten a világosság. In him there is no darkness. Benne nincsen sötétség. És ezt jó tudni. Hogy Isten nem próbál manipulálni minket. Nem próbál ilyen jó arcot vágni. Not to us. Vagy így bókolni nekünk. That's the way we are. <laughs> Mi ilyenek vagyunk? That's not the way God is. Isten viszont nem ilyen. His light shines, az ő fénye világít, in him there is no és benne nincsen sötétség. A következő versekben láthatjuk azt, hogy János néhány azt a kifejezést használja, hogy ha azt mondjuk. And he's it with, but if we. <laughs> és aztán ezt az követi vagy azt követi hogy ha pedig and we're see, uh, three kinds of people, tehát uh, látni fogunk uh, mondjuk háromféle embert, who are in akik a sötétségben járnak, Or maybe a of vagy egy olyan valakiről uh, is lehet szó aki a sötétség felé tart. 6. vers. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk és nem cselekesszük az igazságot találkoztál -e már olyan keresztényen, aki azt mondja, ó, én keresztény vagyok, halleluja, dicsőség az Úrnak. És amikor elkezdenek az életükről mesélni, akkor egyértelműen bűnben élnek bizonyos dolgokban. Lehet, hogy összeköltöztek a barátnőjükkel. Lehet, hogy összeköltöztek a barátnőjükkel. You know, regularly, often very drunk. Vagy, vagy tovább folytatják a bulizást és rendszeresen nagyon berugnak Vagy folyamatosan just yeah, de azt mondják erre, hogy ah tudom hogy van ez a gondom de Isten olyan kegyelmes you know, de really ez nem számít mert ugye az összes bűnömet megbocsátja John says about this person. János azt mondja az e-fajta emberről, hogy ők hazudnak. They lie to other people. Más embereknek. They don't practice the truth. És nem cselekszik az igazságot. And this is not a good attitude to have as a Christian. És ez nem egy jó hozzáállás, hogy keresztények vagyunk. If you to be a hogyha azt vallod, hogy keresztény vagy, your practice, your walk, your life should akkor a cselekedeteid, az életed, az Isten nev járásod, ezt kell hogy tükrözzék. God loves us so much that He wants to forgive us our sins. Isten annyira szeret minket, hogy szeretné, ami bűneinket megbocsájtani. But He also loves us so much that He doesn't want us to remain in continual habitual de annyira is szeret minket, hogy nem szeretné, hogyha folyamatosan ö, ö, lázadva és bűnben élnénk. So he continues verse seven, he says, but A hetedik vers úgy folytatódik, hogy de, vagy ha pedig If we walk in the light, a világosságban járunk. If, our, if, if the practice of our life, if, if our actions are ha Az életünk és a cselekedeteink a világosságban vannak. Light, ahogy ő maga a világosságban van. Akkor közösségünk van egymással. Ez az első dolog amit János mond, hogy közösségünk van egymással hívők között. Uh, let me just remind you of verse 3. He says And indeed our fellowship is with the Father, és hadd emlékeztesselek titeket a harmadik versre, amikor azt mondja János, hogy közösségünk legyen az Atyával. Right? To to have in hogy valami közös van bennünk, valami hasonlóság az Atyával. Isten a világosságban van. Mi is a világosságban járunk. Nekünk a világosság az egy közösség, egy közös vonás Istennel. We have with one és közösségünk van egymással is. És azt mondja, hogy és Jézusnak, az ő fiának a vére megtisztít minket minden bűntől. Hogyha a világosságban járunk, akkor Jézusnak a vére megtisztít minket a bűntől. And this verb cleanses, és ez az ige, hogy megtisztít, in the Greek, a görögben it's, it's not just a one -time thing, a, ez nem egy egyszeri dolgot fejez ki, but it's a continual hanem egy folyamatos cleansing. John is alluding to the fact that we're always going to be in need of some kind of cleansing. Ja, nos, hát arra utal, hogy mindig valami fajta megtisztításra lesz szükségünk. He's not simply talking about our conversion when we first trust Jesus and we're cleansed. For the first time of all of our sin. Nem csak arról beszél, amikor megtértünk, ez az egyszeri alkalom, amikor Jézus megtisztított minket az összes bűnünkből, hanem azt mondja, hogy ha járunk, putting one foot in front of the other, egyik lábat a másik után teszünk a világosságban, the blood of Jesus cleanses us, akkor Jézus vére megtisztít minket continuously, folyamatosan, as needed. ahogy szükséges. Emlékezzetek arról, hogy mit mondott Jézus a tanítványainak az utolsó vacsora előtt, amikor megmosta a lábukat. Uh, Specifically to Peter. Főleg Péternek mondta ezt. Péter azt mondja, hogy te, Jézus, hát te vagy az én mesterem. Te mosod meg az én lábamat. Nem, hát szó se lehet erre. Well, no me. Me. És Jézus erre azt mondta, hogy ha nem mosom meg a lábadat, akkor nincsen bennünk közösség. Right. Nincs közösséged velem. És Péter azt mondta, hogy ha így van, not just my, feet, but my whole body too. Oh, God, ne csak a lábomat hanem az egész testemet csak zuhanyoz le végig. Uh, unfortunately that's the way vagyunk mi emberek hogy egyik végletből esünk a másikba. But, but Jesus speaks The truth to Peter and says, has had a shower need one. De Jézus uh, igazságot mond Péternek és azt mondja, hogy aki már lefürdött, annak nincs szükség egy másik fürdőre. You just, but your feet are dirty. De a lábad koszos. Just, we just need to wash your feet. Most a lábadat kell megmosnunk. És hogyha most itt és Isten megmutat neked a bűneidből valamit. Be saved again. Nem arról van, szó, hogy akkor újra meg kell térned. You don't need to be baptized again. Újra be kell merítkezned. You don't need another bath. Nincs szükséged még egy fürdésre. But you may need to come confessing your sin. De lehet, hogy ide kell jönnöd és megvalónod a bűneidet. Allowing the blood of Jesus to cleanse your life again. És engedned kell azt, hogy Jézus vére ismét megmossa az életedet. 8 if we say this is the second kind of person if we say we have no sin we deceive ourselves and the truth is not in us A nyolcas as vers ez a másik fajta embert mutatja be és azt mondja hogy ha azt mondjuk hogy nincsen bűnünk önmagukat önmagunkat csaljuk meg és nincs meg bennünk az igazság There's some kinds of Christians who say you know what I was a sinner then vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy igen, régen bűnös voltam, me, Isten megbocsájtott, de most már éret vagyok. Really no most már nincs olyan bűnöm, amit meg kéne vallanom. John says to this person, János azt mondja az e fajta embernek, hogy önmagadat csaltad meg. Fornicating and, you know, um, the, the the sins of lust and sins of gossip and you sit there and go like, oh, me, I'd never do that. Isg lehet, hogy sokan vagy valaki úgy jut, hogy arra gondol, amikor bizonyos bűnökről beszélek, mint például a paráznaság, vagy a, a testivágyak vagy a plejcálkozás, hogy én, hát bennem nem ilyen, nincsen én, én ezt sohasem tenném. You know, we start we start listing the sins of the Bible, you know, coveting and lying. Elkezdjük a, a által említett bűnöket felsorolni, mint például a kapzsiság vagy a hazugság. Én sose tenném ezt. Egyszer igen, olyan voltam. Igaz, de most már nem. Annyira örülök, hogy már nem vagyok olyan. Hogy végre rájöttem, that I'm hogy, eddig, with Jesus so closely. hogy Jézussal olyan fajta közelségben járok, majd hogy nem tökéletes vagyok. Yeah, just for those black spots my ha nem lenne az a pár fekete folt az életemen. Lehet, hogy azt viszont elfelejtjük, hogy a büszkeség az is egy bűn, sőt talán az egyik legnagyobb vagy a legnagyobb bűn. So ha azt mondjuk, hogy nincsen bennünk bűn, akkor igazán magunkat csapjuk be, önmagunknak hazudunk. And the truth is not in us. És nincs bennünk az igazság. And verse nine. This is a great verse. You should have it underlined and memorized and hanging on your refrigerator. A kilencedik vers, ez egy nagyszerű vers, és alá kéne, hogy húzzatok, megtanulnatok, és kiragasztanatok a hűtőre. Ha megvalljuk bűneinket, If we our sins. Ha megvalljuk bűneinket, He és igaz ő, Megbocsátja bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. János azt mondja, hogy meg kell vallanunk a bűneinket. Confessing means to say the same thing as. Azt azaz hogy megvallani, az azt jelenti, hogy ugyanazt mondani, mint. Yeah, so God says that line is sin. Tehát például uh, Isten azt mondja, hogy a hazugság az bűn. And so when we have sinned by line, we confess it to God. Line is a sin. I'm sorry, I sinned by line. Please forgive me. Tehát, hogy Isten azt mondja. Például a hazugságra, hogy bűn. Hogyha mi hazudunk, akkor egyetértünk Istennel, és azt mondjuk, hogy igen, a hazugság bűn, én hazudtam, és megvallom ezt a bűnömet neked. I mean, we say, well, I mean, és sokszor esetleg azt mondjuk, hogy ha, ja, de hát hogy lehetne hazugság nélkül élni? Hát ez az emberi természet része. The lies of Satan, the lies of our culture. amikor ezt mondod, akkor igazán a sátán értesz egyet, és a kultúránknak a véleményével. De hogyha azt mondjuk, hogy a hazugság, az, az sérti Istent, and my line has offended God. és az én hazugságaim is és az én hazugságaim is megsértették az Urat. We agree. Akkor ezzel egyet értünk, Istenem. Erről szól az, hogy megvallod a bűneidet. És bátorítalak arra, hogyha számodra ez egy idegen fogalom, try to In a very way. Hogy próbáld meg gyakorolni a bűneid megvallását okay. egy konkrét módon. Talán a nap végén leülsz egy pár percre és és And you remember back over the day, what did I do? What did I say? What were my attitudes? És elgondolod, hogy milyen volt a napod, miket mondtam, miket csináltam, milyen volt a hozzáállásom. Kérd meg az urat, hogy mutassa meg a bűneidet, and, and és írja le dolgokat. You know, I Türelmetlen voltam, I, you know, I, I lied. hazudtam, I kapzsi voltam. Uh, by, I Amikor egy uh, csinos lány ment el mellettem, másodszor is megnéztem. What God to mind, write it down. Amit Isten az elmétbe hoz, azt írd le. And sin. És valld meg mint bűnt. God, sin. Your word tells me it's sin. Istenem, azt mondod ezekre, az igéd azt mondja, hogy ezek bűnök. A none of this in your A te jelenlétedben ezeknek nincsen helye. And I it. És megvallom ezeket. I ask you forgiveness. Kérlek arra, hogy bocsáss meg nekem. I would recommend that you not do... I kind of grew up in a church that would do this sometimes. This what you just said? Yeah, yeah. No, no, no, no. I'm I'm going to... Aha, jó. There's something... There's... Yeah. <laughs> Oké. Okay. Tehát, hogy én egy olyan gyölekezetben nőttem fel, ami egy másik dolgot tett, és ezt um, nem annyira javaslom nektek. And I'm sure it wasn't because they had thought about it. Biztos, hogy nem azért volt ez, mert ezt itt kigondolták. But, but I remember sometimes being in a, in a... Uh, és viszont emlékszem, hogy volt olyan ima alkalom, hogy többen együtt imádkoztunk, és valaki így imádkozott. And Lord, if we've done wrong, Uram, ha bármi rosszat tettünk, kélek, bocsáss meg nekünk. Now, úgy gondolom, hogy ez tönképen jó hozzáállás. You know, like, lord I've confessed all the sins you've shown me. Uram, már megvallottam az összes bűnt, amit megmutattál nekem. If there's anything else that... I don't know about, ha még van valami, amiről én nem tudok? You know, akkor kérlek, azt is bocsásd meg. Just, uh, like for De sokszor úgy gondolom, hogy a keresztények uh, így uh, rászoknak arra, hogy csak ilyen lazán oda vigyeztik, hogy hát meg a bűneimet. And if sins you today, forgive me. valami bűnt elkövettem ellened ma? Bocsás meg és specific sins. nem valljuk meg a konkrét bűneinket. És úgy gondolom, hogy ezt nagyon nehéz gyakorolni. Jó. You know, uh, Azt gondolom, amikor az ember gyermekeket nevel, akkor jó, hogyha arra uh, neveli őket, hogy amikor vétkeznek egymás ellen, akkor a konkrét bűnöket megvallják egymásnak. De ugyanígy, nekünk felnőtteknek is uh, meg kell vallanunk egymás felé a bűneinket, és Isten felé is. Tehát például, amikor Benjamin így pofon vágja Olivért, mondjuk, uh, and I say, Benjamin, that was sin. Go confess it, you know. Ask for forgiveness. És azt mondom Benjamin, ez, ez, ez bűn volt, ez, ez nem kellett volna tenned. Menj és kérd bocsánatot a you know, Számára az, hogy ha így igazolja, hogy miért csinálta, az, az but, nem helyes. Azért azért, azért, azért, azért. The reason why I hit him is because he azért ütöttem meg, mert, mert olyan furán nézett rám. No, no, that's, but that's that's his sin. You need to confess your sin. Nem, ez az ő bűne, right. ha ő valamit csinált, okay. te a saját bűnödet kell, hogy megvalljad. And Jó, rendben. Not, Sokszor egy a gyerek általában, amikor arra biztatják, hogy no. valja meg a bűnét, tudom, hogy, "A, bocs." No, no, no. What, what Nem, miért kérsz bocsánatot? I'm sorry, way, Jó bocsánatot kérek, de ha nem néztél volna úgy rám, akkor nem ütöttetek volna meg. Ez, Ez nagyon vicces, cute, kids, right? nagyon vicces és cuki, amikor a gyerekről beszélünk. But we adults are just as bad. De mi felnőttek ugyanilyen rosszak vagyunk. So sorry, Bocsánat, hogy megbántottalak. But... De ha nem tetted volna if you azt, said that, nem mondtad volna amaszt, hogyha nekem hagytad volna az utolsó sütit, I wouldn't have done that. akkor nem tettem volna so my sin is really your fault. Tehát igazán az én bűnöm a te hibád. No, no, that, that's not what confession is. Nem, nem erről szól a bűnök megvallása. Tehát a gyerekekkel is, hogy ezt tanítjuk nekik, hogy bocsánat, hogy megütöttelek. Please forgive me. Kérlek, bocsáss meg. And John says he is faithful and just to forgive our sins. Azt János, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátsa bűneinket és megtisztít minket minden gonoszságtól. That's good to know, isn't it? He is faithful? He's not going to forget? Nem fogja elfelejteni. Oh, yeah, yeah, yeah. Um, ja, igen, kaptam tőled ezt oh, yeah, az e-mailt. Yeah, yeah. For for régebben, de I'm hol is sorry, van és Elfelejtettem, és, és nem tudom, valamiért bocsánatot kértem. No, nem, ő hűséges. He's nem fogja elfelejteni. He's decide, well, that. Nem fogja azt mondani, hogy na hát ezért a bűnér, már egy párszor megbocsájtottam most már a magad ura vagy. És azt mondja az ige, hogy igaz. Igaz. Yeah és erről nagyon szeretek beszélni, hogy Isten igaz. mert amikor látjuk Jézus Krisztusnak a keresztjét, akkor kell hogy lássuk, hogy ő egy igaz Isten. hogy ő megfizetett a bűneinkért. He ő... punished megbüntették a te bűneidért. So when we ask for from God, Tehát amikor megbocsátást kérünk Istentől, and he gives it, és ő megadja, we can be sure that he won't punish us. akkor biztosak lehetünk abban, hogy ő nem fog minket megbüntetni. Would be unjust, it? Mert ez nem lenne igazságos, nem? Would be God to his son. Isten nem lenne igaz, hogyha megbüntetné a fiát, és akkor ugyanígy megbüntetne téged is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a bűneinknek nincsenek következményei. De van megbocsájtás. Mert ő hű és igaz. And he cleanses us again from all unrighteousness. És cleanses itt van ez az ige, hogy megtisztít minket minden gonoszságtól. So there are some Christians who say, yeah, I'm a Christian, hallelujah, praise the Lord, but they still are living in sin, open rebellion. Tehát, keresztények, akik, akik úgy beszélnek, hogy igen keresztény vagyok, hallelujah, dicsőség az Úrnak, de még mindig lázadva és bűnben élik az életüket. I shouldn't say that they're a Christians because quite honestly, if somebody says they're a Christian and is living like that, és igazán nem is kéne azt mondanom, hogy vannak olyan keresztények, mert hogyha valaki ilyen nyílt bűnben és lázadásban éli az életét, akkor igazán nem vagyunk bizonyosak a felől, hogy ő tényleg hívően. So say, Tehát uh, ahelyett mondhatjuk, hogy mondjuk az egyházban <laughs> vannak. ilyen emberek, akik keresztények vallják magukat és mégis folyamatosan bűnben élnek. És akkor vannak olyan büszke emberek, akik azt mondják, hogy hát, nekem már nincs több bűnöm, az összeset megvallottam, és ennyi. A tizedik says, versben János egy harmadik fajta emberről beszél. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, azaz azt mondjuk, hogy soha nem védkeztünk. We make és nincs meg bennünk az ő És ez igazán a veszélye annak, amikor valaki az egyházban nő fel. In the, you know, the youth group. Én is egy ilyen jó fiúként nőttem fel, jártam a gyülekezetünk ifi csapatába. And és akkor amikor én olvasom a tékozló fiú történetét, Én nem úgy látom magam, mint a tékozló fiú. Én Úgy látom magamat, mint a báty, aki otthon maradt. Aki azt gondolja, hogy vele minden rendben van. I've done right. Én mindent jól csináltam. And yet we see from the story that the older son still didn't have fellowship with the father. És látjuk mégis a történetből, hogy a bátynak sem volt közössége az atyával, az apjával. And John as an old man is writing to a church that is now starting to have second and third generation Christians in it. És János most már idős ember, és ő a gyülekezetnek ír, ahol már vannak második, harmadik generációs keresztények is. And he's probably writing to some of them saying és lehet, hogy ezeknek a fiatalabb keresztényeknek uh, írja ezt, hogyha azt gondolod, hogy azért, mert te a gyülekezetben nőttél fel, you have no sin, nincs benned bűn, you've never sinned, és azt gondolod, hogy sose bűn, sose védkeztél, akkor Istenről uh, teszel hazug bizonságot. And, and his word is not in you. És nincs meg benned, benned az ő igéje. So these are three Three ez három mód, ahogy az emberek félreérthetik a, a bűnt az életükben. Some, some say it Sokan azt mondják, hogy vagy valaki azt mondja, hogy ez nem számít. Some say, I'm past it. Valaki azt mondja, hogy jó ezen már túl vagyok. And some say, it never was a for me. És valaki azt mondja, hogy számomra ez sose jelentett problémát. De a Biblia azt mondja, hogy mindenki vétkezett, és hiával van Isten dicsőségének. A Biblia azt mondja, hogy minden ember hazug. Isten az, aki az igaz. Ő van a világosságban. Ő a világosság. És nincsen benne sötétség. A második rész első verse úgy kezdődik, hogy gyermekeim. I'm writing these things so that you may not sin. Ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Szeretném, ha nem vétkeznétek, szeretném, hogy világosságban járnátok. But ha pedig, vagy if, de, anyone, if anyone does sin, vétkezik valaki van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. János itt azt írja, hogy ti mindannyian vétkesek vagytok. De ezt azért írom, hogy ne védkezzetek. De ha mégis így van, you have an advocate. akkor van pártfogótok. Van pártfogónk az atyánál gondolj a kedvenc filmedre amiben van egy bírósági jelenet ott van a bíró ott van az az ember akit vádolnak there's two, it's two lawyers és van duking a it out. két jogász aki ezt megharcolja ezt a the one brings accusation. az egyik hoz. ő tette itt van az összes bizonyíték és ez és mindig az rád nézve you did it all. tényleg te is mindent megtettél ami ott van a listán But you have a great de neked nagyon jó ügyvéded van Jesus. Jézus And he the bench. és ő oda megy a bírói székhez Father, atyám these sins are paid for. ezeket a bűnöket már az én vérem elmosta, megfizette We have an advocate with the Father. Ron párt fogunk az atyánál. Jesus Christ the righteous. Ez igaz Jézus Krisztus. Verse 2, he is the propitiation for our sins, and not only for ours but for the sins of the whole world. Második verse, mert ő engesztelő áldozat, ami bűneinkért, de nem csak amieinkért, hanem az egész világ bűnéért is. He has satisfied the law of God. Ő megelégítette Istennek a törvényét. És nem csak a mi bűneinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Verse 3. Hármas vers. And by this we know that we have come to know him if we keep his commandments. És abból tudjuk meg, hogy ismerik őt, ha megtartjuk az Ő parancsolatait. Whoever says I know him but not does not keep his commandments is a liar and the truth is not in him. Aki azt mondja, ismerem Őt, de nem tartja meg a parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Whoever keeps his word in him truly the love of God is perfected. Okay. By this way we may know we are in him. Whoever says he abides in him ought to walk in the same way in which he walked. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. Aki azt mondja, hogy ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Do you know if you've come to know him? Szeretnéd tudni, hogy tényleg megismerted őt? Do you want to know if you're in him? Szeretnéd tudni, hogy benne vagy? -e? As we close, today, Ahogy ma az alkalmat lezárjuk. Look at your life. Nézd meg az életedet. How are you? Mennyire vagy engedelmes? Are you És engedelmeskedsz -e neki? And uh, if you have been obeying him, hogyha engedelmeskedtél neki, you, can be sure that you are in him. Akkor biztos vagy lehet benne, hogy te ő benne vagy. If you've been rebelling him, hogyha lázat Isten ellen, ask, ask yourself... The hard questions. akkor kérdezd meg magadtól a for, nehéz kérdéseket. És kiáts az Úrhoz írgalomért. Mert az engedelmeség az egy olyan dolog, ami megmutatja azt, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. It shows who we to. És megmutatja, hogy kihez tartozunk. Again, kids, Megint a gyerekeimről kell beszélnem. Here, amikor itt volt az öcsém, amikor itt volt az You know, our Akkor beszélgettünk az engedelmes gyermekeinkről. And he told me, he says, but you know what? I was trying to get your, your boys to do something, and they wouldn't do it. És azt mondtam nekem az öcsém, hogy, tudod, megkértem a fiaidet, hogy tegyenek meg valamit, és nem tették meg. They, they to me. they didn't hear my voice. Nem hallgattak rám. Nem, nem figyeltek a hangomra. They just kept joking around, and I, I, I told them several times to stop it tovább nevetgéltek, és többször így ráig szóltam hogy hagyjátok abba. <laughs> és aztán feladtam. And, and with, with other, other people's kids as well. You have yeah. that? Aha. és nekem hasonló tapasztalataim voltak más emberek gyerekeivel. You like hey hey hey, I don't know who your dad is, but stop doing that. You <laughs> figyelj csak te ott, nem tudom ki az apukád de ezt hagyd abba. <laughs> you know, and if you get their attention, és ha oda rád? ők just kind of look at you like akkor így rádnéznek, hogy hát te meg ki vagy? Like és akkor ugyanazt a dolgot, amit eddig csináltak, elmennek és más csinálják. Kids, hey, De ha én azt mondom az én, saját gyerekeimnek, hogy na ide figyelj. Ki az apád? Ki szeret téged jobban mint Jézus? Szeretnék neked egy jó életet vagy rossz életet? Bízol bennem. Akkor please stop. hagyd abba. <laughs> stop hagyd abba. They, they will, they will obey me. Akkor engedelmeskednek nekem. Okay. Because I'm their dad. Mert én vagyok az apjuk. They're my kids. Ők az én gyerekeim. Said, hear, hear Jézus azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. A, a juhaim hallják az én hangomat, és ők ismerik az én hangomat. They obey. És engedelmeskednek. If you look at your life you see that you've been obedient. Hogy arrá nézel az életedre és azt látod, hogy engedelmes voltál. John says this is one of the tests that you can know that you are a son, a daughter of God. János azt mondja, hogy ez az egyik próbája annak, amiből meg hogy te Isten fia vagy lánya vagy. -e. And when you hear his voice in terms of your sin és amikor uh, hallod az ő hangját, és ez a, a te védkeidről beszél, sin, és hogyha engedelmeskedsz neki, és megvalod a bűneidet, for és megkéred, hogy bocsásson meg neked, light, és megkéred, hogy adjon neked erőt ahhoz, hogy a világosságban járj. There's a testimony in your heart that yes, I belong, I belong. Akkor a szívedben bizonyság van arról, hogy én Istenhez tartozom. Ő az én atyám. I én hallom az ő hangját és engedelmeskedem. De ha van közöttek olyan, aki megszokta már, hogy folyamatosan így kívülre Isten hangját? <laughs> you come to Eljössz a gyülekezetbe és hallasz valamit a hazugságról vagy a plegykálkodásról And The voice of the spirit says, confess that it's, it's, it's wrong. És a lélek hangja azt mondja neked, hogy váld ezt meg, ez ez bűn. And you say? És te azt mondod That's sin. Ó, hát ez bűn. I'm, I'm no murderer. Én nem vagyok gyilkos I can't believe that preacher talking about me like that. Sem hiszem, hogy ez a tanító rólam így You know, in, és ahelyett, hogy megvallanád, visszatérsz a sötét kis szobádba. Find some to stand in. és találsz egy árnyékot és a mögé állsz. Right. If if that's your habit, Hogyha szokásszerűen ezt teszed. Hát ezt most már nem teszem, majd akkor mások előtt. Then there's a question that John would ask you. Akkor van egy kérdés, amit János feltenne neked. Is the truth in you? Benned van e az igazság? Do you have fellowship with the Father? Van e közösséged az Atyával? Isten szeretete tökéletes benned. Because if you abide in him You ought to walk as he Mert ha ő benne vagy, akkor neked is úgy kell élned, ahogyan ő élt. Mert ő a világosság. Let me just read a few, few Hadd olvassak fel nektek egy néhány verset. From the of John. János evangéliumából. Gospel of John chapter 1, verse 4 to 9. Első fejezet, 4-estől a 9. versig. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek János a neve. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Mert ő volt a, nem, bocsánat, nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. John 3, János 3.19.21. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy lenne lepleződjék, le, le, bocsánat, lenne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. John 8, verse 12. John 8. John 8 verse 12. János 8, 12. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. And then Proverbs 28. Verse 13. Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvalja és elhagyja, az irgalmat nyer. Lord oh, Jesus, we don't want to be those who who love our evil deeds. Úr Jézus, nem szeretnénk olyanok lenni, akik szeretik a gonosz cselekedeteiket. Akik árnyékok mögé menekülnek és bújnak. Szeretnénk a világosságban járni, ahogy Te is a világosság vagy. Szeretnénk megvalani a bűneinket, hogy írgalmat találjunk. You, és közösségünk legyen veled. És tiszta legyen a lelkiismeretünk. Hogy tudjuk azt, hogy hozzá tartozunk. Lord Jesus, of, of Úr Jézus, köszönjük, hogy eljöttél, és Te lettél a világ világossága. Us, és elmagyaráztál nekünk dolgokat. És megmutattál nekünk dolgokat és azért imádkozom, hogy segíts nekünk engedelmeskedni neked. Nem csak azért, mert kell. Nem azért, mert szükséges. Hanem mert hogy szeretnénk és akarunk. Szeretnénk neked engedelmeskedni. Szeretnénk a hangodat hallani és szeretnénk engedelmeskedni neked abban, ahogyan élünk, think, abban, ahogyan gondolkodunk, in feel, és ahogyan érzünk, in, in our a hozzáállásunkban we want to obey you. szeretnénk engedelmeskedni neked, és abban is, ahogyan megvalljuk a bűneinket. Azért imádkozom, hogyha megmutatsz nekünk bűnöket, As we ahogy most úrvacsorát veszünk, akkor adjál nekünk hitet, hogy megvalljuk ezeket neked. That we would your hogy megtapasztaljuk a te kegyelmedet and és a megbocsátásodat. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.